Bi urtez eiaman da gogo eta Akitania euskal alkargoa eta bereziki mendizinikateekin hauek delaako zelekuko ezagutza joa. Parke Natural xedian hellbuia da mendi gunetako dinamika indartzia, an zatemari eskualdeko kuntsileera. Landugu egin diagititasun hori, landu dugu ere eta adostu dugu ere zer egiten ahalko zen, parke natural horren eremua. Eta beraz, ondoko eta pasen eskualde kontsiliak bere oniritzia emaitea bi urtezekin narko lan horriburuz. Eta ondotik beraz gure gauko erabaki hau jorenda paris erat, pariseko laborantza eta ingurumen ministero ditzera eta hek, maren daukurtea oniritzia edo ahalmena, bigarren eta parat pasatzeko. Adostu badugu rain arte beraz Trezna egokia zela eta posiblia zela hori bultatzea, bigaren faxe horrek, uh, bigaren faxe horretan, lantzen hasi hiberko gira, uh, nolazpait uh, bideoria, barnea lauriak eta gobernantza. Badu jamabosturte, lan egiten dela lider programa enbidez eta parke naturalaekin sosabo xabo berlizate bildu proiektuen jamaiteko berrize handez ente marri. Parke natural egitura batek, eman lezazke beraz kompetentzia gehiago eta diru ahalmen gehiago ere orain arte erambanden lan hori ahalik eta molde parte eta kontsun surik ahondien ean ahalderarik bedaren bultatzeko eta burutzeko. Raspait Euskal mendigune horretan, hobi giago gure geroa eskutan harteko. Eran bezala Akitaniako kontxilean ahobatez buskatu da xedehunen aitzina jamaitia.